Just nu pågår invigningen av Volvos Torslanda fabrik som är Skandinaviens största och världens modernaste bilfabrik. Med en, kapacitet, en planerad kapacitet av 240 000 bilar per år och för närvarande med en produktion av 120 000 bilar per år. Den tomtmark som Volvo har förvärvat för Torslanda fabriken omfattar omkring 4 miljoner kvadratmeter. Därmed har också Volvo fått Skandinaviens största industriområde. Den här fabriken ligger omkring en och en halv mil från Göteborgs centrum och man har fram till invigningen idag investerat omkring 240 miljoner kronor i den nya fabriken. Flera data om den nya anläggningen. Total bruttogolvyta är 180 000 kvadratmeter och de tre fabrikshallarna upptar tillsammans 161 000 kvadratmeter. Fabrikens längd är ansenlig, nämligen 1010 meter. Och är det någon som vill göra en jämförelse så är det lika långt i Stockholm mellan Stureplan och Kungsholmen. Eller i Göteborg från Götaplatsen till Kungsbordsplatsen i Göteborg. Rune Armand skildrar invigningen. Volvo är nu Sveriges största exportföretag med försäljning i över 70 länder.